A kút mellett romladozó kőfal húzódott. Mikor másnap este munkám után visszajöttem, már messziről észrevettem a kis herceget, lábát lógatva, fönt ült a fal tetején, és hallottam, hogy beszél valakivel. Hát, nem emlékszem rá. Mondta, nem egészen itt volt. Erre egy másik hang felelhetett neki valamit, mert ő megint erősködni kezdett. Igen, igen! A napja ma van, de a helye nem egészen ez. Mentem tovább a fal felé. Kívül még mindig nem láttam, nem hallottam. ő azonban tovább vitatkozott. Úgy bizony, nézd csak meg, hol kezdődik a nyomom a homokban. És csak várj ma éjszaka ott leszek. Már csak húsz méternyire voltam a faltól, de még most sem láttam semmit. A kis egy pillanatig hallgatott, aztán azt kérdezte. Jó mérged van? Biztos vagy benne, hogy nem fogok sokáig szenvedni? Megtorpantam, elszorult a szívem, de még mindig nem értettem a dolgot. Most pedig menj el, mondta a kis herceg, le akarok jönni innét. Erre magam is a fal néztem hirtelen hőköléssel, mert egy kígyó ágaskodott ott a kis herceg felé, Egyike azoknak a sárga kígyóknak, amelyek 30 másodperc alatt végeznek az emberrel. Kezemet a zsebemben mélyeztettem, hogy előrántsam a revolveremet, és futni kezdtem feléjük. Léptém zajára azonban a kígyó puhán visszaernyett a homokba, olyas formán, mint egy szökőkút elhaló sugara, és sietség nélkül fémes kis nesszel eltűnt a kövek közt. Épp jókor értem a falhoz, hogy a butácska hercegecskét fölfogjam a karomban. Sápat volt, mint a hó. Hát ez még mi volt? Most már kígyókkal társalkodol? Kibontottam aranyszínű sálját, amit örökké a nyaka köré tekerve hordott. Megnedvesítettem a halántékát, és itt vele pár kortyot. De kérdezni már nem mertem tőle semmit. Komolyan nézett rám, karjált, a nyakamba fonta, éreztem a szívét, úgy vert, mint egy meglőtt madáré. Örülök neki, hogy sikerült megjavítanod a gépedet. Most aztán hazatérhetsz. Honnan tudod? Épp azt akartam elújságolni neki, hogy minden várakozás ellenére mégiscsak zöldágra vergődtem a munkámmal, nem felelt a kérdésemre. Aztán azt mondta. Én is hazamegyek ma, és szomorkásan hozzátette. De az sokkal messzebb van, és sokkal nehezebb. Éreztem, hogy valami rendkívüli dolog történik. Úgy szorítottam a karomba, mint egy gyereket. Közben mégis olyan volt, mintha... Függőlegesen elfolynék valami szakadékba, és én mit tehetek, hogy visszatartsam. Tekintetek komoly volt, és valahol a messzeségben járt. Min van? A bárányod, meg a bárány ládája, meg a szájkosár szomorúan elmosolyodott. Vártam hosszan, sokáig éreztem, hogy lassacskán átmelegszik. Kedves kis barátom, te féltél? Igen, félt, de még mennyire fért, hanem azért szeliden fölnevetett. Este sokkal jobban fogok félni. Megint belém a jóvá tehetetlenség, fagyasztó érzése. És törhetetlennek éreztem már a puszta gondolatát is, hogy nem hallom többet a nevetését, hiszen olyan volt a számomra, mint a forrás a sivatagban. Kis barátom, hallani akarom még a nevetésedet, de ő azt mondta, ma éjszaka éppen egy éve. Ma éjjel a csillagom pontosan a fölött, a hely fölött lesz, ahol egy esztendeje földre hullott kedves kis barátom, ugye ez az egész csak rossz álom, ez a kígyóhistória, ez a találkozó, ez a csillagmese. Erre a kérdésre azonban nem válaszolt, azt mondta, ami fontos, azt nem lehet látni. Persze. A virágokkal is így van. Ha szeretsz egy virágot, Valahol egy csillagon. Jó esik éjszaka, fölnézned az égre. Minden csillagon van egy virág. Persze. Éjszaka, majd fölnézel a csillagokra. Az enyém sokkal kisebb sem, hogy megmutathatnám, hol van, de jobb is így. Számodra az én csillagom egy lesz, valamerre a többi csillag közt. Így aztán minden csillagot szívesen nézel majd. Mind a barátod lesz. Azon felül egy ajándékot is adok neked, megint nevetett. Ó, kedves kis barátom, hogy szeretem hallani a nevetésedet. Éppen ez lesz az ajándékom. Olyas forma, mint a víz. Mit akarsz ezzel mondani? Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagaik. Akik úton járnak, azoknak vezetőül szolgálnak a csillagok, másoknak nem egyebek is fényeknél ismét mások a tudósok számára problémák. Az üzletemberem szemében aranyból voltak, a csillagok viszont mind-mind hallgatnak. De neked olyan csillagaid lesznek, amilyenek senki másnak. Hogyhogy? Hogy? Mert én ott lakom majd valamelyiken, és ott nevetek majd valamelyiken. Ha éjszakánként fölnézel az égre, olyan lesz számodra, mintha minden csillag nevetne. Neked. Egyedül neked olyan csillagaid lesznek, amik nevetni tudnak és megint nevetett. S ha majd megvigasztalódtál, mert végül is mindig megvigasztalódik az ember, örülni fogsz neki, hogy megismerkedtél velem. Mindig is a barátom leszel. És szívesen fogsz együtt nevetni velem, és néha kinyitod majd az ablakodat, csak úgy keztelésből. És a barátaid nagyot néznek majd, ha látják, hogy nevetsz, amikor fölnézel az égre. Te meg majd azt mondod nekik? Igen, engem a csillagok mindig megnevettetnek. Erre azt hiszik majd, hogy meghibantál, Szép kis tréfa lesz. És nevetett újra. Mintha csillagok helyett egy csomó kacagni tudó csengettyűt kaptál volna tőlem. És újból nevetett De aztán elkomolyodott Ma éjszaka Tudod Ne gyere el Nem hagylak magadra Olyan leszek majd, mint ha valami bajom volna Egy kicsit olyan Mint a meghalnék Úgy bizony Ne gyere el Semmi szükség rá, hogy végignézd Nem éri meg Nem hagylak magadra ő látom, gont volt. Azért mondom, a kígyó miatt, nehogy esetleg téged is megmarjon. A kígyók komiszak, puszta kedvtelésből is marnak. Nem hagylak magadra, de valami megnyugtatta. Igaz, második marásra már nem marad mérgük. Azon az éjszakán Észre se vettem, mikor kelt útra Nesztelenül megszökött Mikor végre utolértem, elszántan Gyors léptekkel menetelt Csak ennyit mondott Ó, oh, hát itt vagy És kézen fogott De még mindig bántotta valami Nem jól tetted Fájni fog neked Olyan lesz, mint ha meghaltam volna Pedig nem is igaz és csak hallgattam Ugye érted Nagyon messze van Nem vihetem magammal ezt a testet Túl nehéz Hallgattam Olyan lesz Mint egy levetett régi kéreg <gül> Miért volna szomorú Egy levetett kéreg egy kicsit elbátortalanodott, de aztán újra összeszedte magát. Tudod, milyen jó lesz. Én is nézem majd a csillagokat. Minden egyes csillag kút lesz rozsdás csigával. És mind innomad majd. Hallgattam. Olyan mulatságos lesz. Neked 500 millió csengetyűd lesz, nekem 500 millió forrásom. És most már ő is elhallgatott, mert sírt. Helyben vagyunk. Most hadd menjek pár lépést egyedül. De leült, mert félt. Aztán azt mondta, tudod, a virágom, felelős vagyok érte, hiszen olyan gyönge és olyan gyanútlan. egyebes sincs, mint négy semmi kis tövise, hogy a világtól védekezzék. Leültem én is, mert nem bírtam tovább állva maradni. Hát igen, mondta, ennyi az egész. Egy kicsit még tétovázott, aztán fölállt, lépett egyet. Én moccanni sem bírtam. Csak ennyi volt. Egy sárga villanás a bokájánál. Egy pillanatig mozdulatlanul állt, nem kiáltott. dőlt el, ahogyan a fák. Még csak zajt sem keltett a homok miatt.